Добре вечер! Днес ще се проведе третия от серията дебати части-нечасти части» на Велико Търново който ще фокусира върху чужденци, които живеят в Велико Търново и Велико Търновци, които живеят извън България. Дебатът се организира от VT events в сътрудничество с центъра с дебати и култура червената къща по програмата Мрежа за граждански диалог. Аз съм Маргарита Карамикова. И благодаря за поканата на Бити ивент да модерирам тази вечершния разговор. Сега ще представя микрофона на поканените участници, а, но преди това ще поискам бързичко да се съгласим върху основното. А, тук имаме няколко гости, които говорят само други езици, Въпросът е на какъв език да проведем тази вечер нашия диалог на български или на английски, а бих искала да помоля тези, които никак не биха могли да се справят с един бърз диалог на английски, да вдигнат по една ръка. the foreigners. To raise their hands if it's absolutely impossible to get a good translation, to raise their hands. Everyone is satisfying to, to keep uh, Bulgarian? Pa, uh, one, two, two. Three. two three. Wow. Значи трябва много бързо да решим въ движение на кой език да продължим. Имаме един българин, който не се справя с английски и трима чужденци, които биха предпочели на английски. Значи, след представенето можем да продължим. Можем ли да осигурим помощ на а, нашите приятели, които не говорят добре български за превод. симултанен превод? Можем ли? Не ли по-добра да английски? Да, да, или възможно, те нас Добре, това ще бъде процес да. и ние ще решим процеса на разговора и всеки на какъвто език ме удобно ще, да. ще, да. и ще говори да. и така ще бъде да. добре. Да. Добре, аз съм Карами, Карамихова, дясно от мен е. Аз съм Виолет, аз съм французоика и пресинах тук преди 3 години. Скорее до... Благодаря. Аз съм Томми и аз съм от Финландия. И, да, първи път в България преди 10 години, и, но аз съм живеял, може би, 6 години по-постоянното. Аз се казвам Нестор Квачев, съм веде във Велико и живея в момента от 12 години във Виена. Аз съм Мартина, не живея във Велико от 10 години във Виена с Нестор заедно. Бих помолила Дисеслава Рангелова, мой докторант, да се представи. Аз съм Дисеслава Рангелова, пиша докторантура на тема Британската общност България. Имам поглед върху британците, които живеят в Велико Търново и в други градове в България, вече три години и ще взема участие в дебата относно британците. Ще помоля всеки участник в дебата, когато поиска думата, да казва с две думи кое и защо този дебат му е интересен. А за мен този дебат не съдба, първо защото моите корени са от Търновско и моите родители са направили едни големи миграционни крачки, още в средата на миналия век. А, и от 2000 година се занимавам и съм доста горда да кажа, че направиш кола в в България върху изследването на най-новите емиграции по света. Затова бях и поканена да модерирам тази вечер и бих сложила рамката, която на мен не се струва много важна, но всяка ваша идея, какво още е важно да си кажем тук, ще бъде много добре дошла, защото динамиката на миграционните процеси и на мобилността е такава, че ние учените не успяваме винаги да изследваме. Ключов дебат в последните 25 години, след колапса на комунизма в България е какво печели и какво губи дадена страна, когато нейните граници се отворят и когато нейните жители тръгнат извън страната. Един много учебникарски пример вече е съседна на Гърция, която от страна, която излъпши непрекъснато емиграция огромни потоци хора, в момента има 10% население родено България и Албания. Тя е страна, която приема емиграция. А след 90-те години, нито една емиграция по света не е същата, защото ние всички имаме интернет и мобилни телефони. А нито една емиграция в момента не пита облаче ли бяло, дали... Жив и здрав, тук си ме видяло, а просто по скайпо участва пряко в решенията в семейството а, от голям и малък мащаб от това какво ти купя за коледа до дали да купим къща или да инвестираме в нещо друго. В този смисъл емиграцията вече не изглежда толкова окончателна и страшна, сколкото е била преди 50-100 преди години. От друга страна, България вече е силно депопулирана. Най-засегнати са планинските и граничните райони. В същото време, моята наука научи, че природата и пространство, особено в Европа, не търпят празно място. Миналото лято бях в едно село Кръстатица, една махала, в която първо се запознах с съпругата на мой колега от Кловлицкия университет, която е китайка. Тя говори на децата на китайски и английски, той говори на децата на български и английски, двамата си говорят на български и английски съпрузите. Ако това е една нормална брашна миграция, която се случва по света, то бих обърнал внимание, че тя отключи една верижна миграция. Нените родители от Китай вече бяха купили къща в това абсолютно изоставено село с три мъжители. И те се очакваше всеки момент да пристигнат. Но те не ме заинтересуваха толкова, колкото една французойка и един англичанин с много високо образование, които бяха тръгнали на път към Индия и бяха стрели в Крастатица. И планираха 6 месеца да живеят в Крастатица, 6 месеца да правят някъде пари по света. Мясото вече се запълва. Обекта на доктората Вислава Рангелова е тази... Много подвижна, но непрекъснато увеличаваща се група британски граждани. Тук имаме холандец и французойка на масата. Финландец. А, филандец. Моля за извинение. Е, какво се случва? Имаме и турчин, имаме и други чужденци тук. Какво се случва? Само изхвърляме хора от България? Само депопулираме България? Или върви един нормален процес на движение? Това са първите въпроси, върху които много ще се радваме, ако започнем разговора. Но за да тръгна разговор, да тръгнат спорове, аз бих започнала с личните съдби на хората, които избраха България, във времето, в което всички напускаха България, само ще ви кажа, че през 2000-та година, според данни от българските почти, един милион българи подадоха писма за зелена карта. Този процент спадна Европа след това се увеличи като място, в което ние отиваме. Но толкова ли ние само гоним хората или каним хора? Бихме започнали от личните истории. Може ли? Да. Благодаря. Значи аз пристигнах тук преди три години за работа. Намерих работа, която беше интересно за мен, защото съм преподавателка по френски язик. И никога не съм работила с a, студентите. И намерих една работа, която беше... Да, имам, имаме интерес. И... да, <laughs> Пристигнах тук за една година. Много ми харесва и оставам. Още една година. И с Галина <coughs> отворихме ми това място, защото то имаше неща, които липсвам. Като танц, като музика, тези неща. Двамата отворихме това място за, за това и сега продължаваме това и аз се радвам да, да бъда в България. Да. Благодаря ви. Това отваря много социал, со, специалния дебат. Доколко възможността социално да се реализираш? Емотив да смениш пространството, кухнята? приятелствата? Еми, тука намерих много приятели. Това е много важно и също езика е много труден, много труден, но малко по-малко. Аз го учих. Но да, с много приятели с работа и, и най-вече това работа. Тука намерим много хора, винаги има много хора и, и това е нещо, което помага. А не можеше ли в този роден град? Да отварям едно място като това, не, не защото има нужда от много-много повече пари, от много-много документи това е по-трудно там. Ти да. кажеш, че в нашата много бюрократична страна <laughs> е рай? Еми, ще помоше с Галин. Uh, значи, моя история може би започват далече, но малиште започвам от уча в Русия в Петербург изкуство и кога се врна за Финландия и има шок за 103 години живея в Петербург и това вече славянска и uh, ние имаме в семейство, имаме някаква руска от далече-далече, но си това um, забужда в мен. И без и голям шок, кога върна се в Финландия и не мога да стоя там повече. Опитвах малко с най-хубавата дървена къща, не, не, не става. И започнах да мисля какво да правя, не исках да върна за Русия с тобя вече като достатъчно. Uh, uh, и uh, идва на моя глава Хрумба, моя глава България. Не знам от къде идва това. И мисля, е, eh, там е топло. и мога да говоря руски там, защото знае руски и английски. Това може би е като хубаво място за мен. И, но това като някакси не реализира. И бях някъде, някъде в воздух. Един ден ходих в библиотеката и в библиотека аз имах някакви руски документи, които трябва да прави копи. И... там без такова супермодерна машина и не мога да тази. И попитах някой работник да, да ли можете помага мене. И тя идваше и тя беше красива мома с черна коса и както типични българи. И тя дали това е български. Аз казвам, не, това е руски. И пред нас гледам, защо български? Да съм българка. А дали така ли, така ли? И, и аз казвам, че имам мечта да преместя в България. Но ние не знаем от тази страна. Е тя пе за толкова като някак щастлива, ай, какво прави си, къде, къде, къде. Аз каза, художник съм, аз имам най-во град там, Велика Търнаво. И аз съм от Килифарево там, Търнаво, там много художници, художници всички и, и, и, и айде отивай там. Аз каза, добре, отивам там. Това беше, няма. Но само една малка нещо, защото аз някакси... Моя сестра намери преди три години една... Много стара тетрадка, кога аз бях, може би 7, първо класи. И там без такъв задатца, някаква... Какво щеш ста прави, ако печели в лотория? И аз писах там с... Буквица, са тогава бедна, бедна семейство и пише, че аз те плащам всички сметки на майками и след това те преместен за България. <laughs> Седем годишно. И май ходихме, кога бях пе, пе, пети или нещо в и идваме тук някъде на Черно море тогава и с други. Водка туристи финландски. И така. Но това бъде кратка за с... Какво беше въпрос това, това? ли е... Всички вече? Това ли е... Къде си изглъпнал в Финландия? Къде си изглъпнал в Финландия? Къде си изглъпнал в Финландия? В кой град си живеят? Аз живеят в Хелсинки. Много благодаря, Чукмай. Цяла палитра от мотивации. А бих казва, че за мен най-важна е тази мотивация за студа и за слънцето. А защото днес, днес имат повод три пъти да говоря за моето прибиваване в Йоенсо. Финска Карелия на минус 25 да пусва, това беше проблем. А помни и Урхо да, който беше много близък до българските замеделци по време на социализма и тази много близка дружба, значи линията е много дълга. Добре, направихме първите две съдби на хора, които идват от Франция и от Финландия в България с различни изходни мотиви. Много бих помолила Деси да каже три 4 точки за мотивацията на британците от различните линии да идват в България. Ми, мотивацията е много различна. В смисъл такъв, тя може да бъде лична, ново начало, бягство от един неуспешен брак, може да бъде подбудена и от економически мотиви. Както Виолет спомена, за да отвори такова място във Франция, биха и били необходими много по-голяма сума средства, по-голяма сума пари. Съответно има такива двойки, които по тази причина идват в България и с една трета или една пета от сумата, която е необходима в Великобритания, тук отварят различни бизнеси. Някои от тях, които са много... А популярни в България, но други, които са почти непознати, като, например, къмпинг вътрешността на страната, защото българите си не свикнали да посещаваме къмпинзи до езера, до такива места, морски, хотел за кучета и котки и различни други такива бизнеси, които са малко познати. Разбира се стратегията на пенсионерите, които получават британска пенсия и тук се умяват на спокойствие с добра природа и климатични условия да се позволят един живот, който не биха имали в Великобритания. Относно мотивацията, това смятам, че може да бъде обобщена. Така до тук чухме и тях двамата лекичко да прозвучи култура. Защо култура, защо в търгово? Защото аз съм значи, преподавател по френски език като а, чужден е език. И когато пътувам много ми харесва да отида в едно място, в един град, който е. По-малка. Да, да чувам, да чувам повече от а, културата. И също аз съм гледала снимки в интернет <laughs> от Великодърна Болова и да, беше хубаво ясно, мисля. Защо не? <laughs> и не знаех, също не знаех много от България. Мислих, така няма да бъда, а не както мислих. Да, да, да. Ще има постоянно изненади. Ще има... Чегенича, ще и има да, изненада. Изненада, точно така. Добре, а ти като художник, защо Търново? Как да казва, че аз не, из... не изберам Търново. Търново избери мен. Аз пристигах тук януари 24-ти 2004-ти 2004 тези първи път. И има един метър сняг повече колкото Финландия. Аз <laughs> мисля uh, тази има юхи, <laughs> топли дрехи, така и... Но беше... Ко беднага град. И нещо волшебно. И... Тогава Торнево беше малка различно от цега. разпира се по малка коли. По чужденци. И некакси... по малка... По... Спокойна е и още има улицата, Heavy Bar, я сега его и голямо. Но аз бях много късметлив, защото та же тази жена, която срещнах в Финландия, тази българка, тя имаше... я аз кога аз не, че съм художник и искам да преместя да, в България. Тя има, имаше познат в Търново художник Георги Стойков, който сега е починал. И... Да, и, и тогава той имаше рак. И неговата ателие бе е свободен. И, и тя каза, че аз мога да работя там, в неговата ателие. доща. И се просто, просто прекрасно време, Полов, половина година, тогава се стето. Идва през э, как пеша, в Унгария и крадеха ми паспорти всички. В там и Будапеш трябва да стегля ново паспорти, и няма пари повече, но... но... Майка ми имаше пари пари И там, предобно... там безе мать като такова... Аз живе тогава в, уни, при, при, при университете, там мах кештичка, маха апартамент. Крозна и студено и, и така, но хубава. Аз харесам тези работи тези. И в чудих хора, че тук живе една беден финландец. Се, аз има хде кога нема никаква пари и аз ходи в магазинка, моли, моли. Гартов и сиренците плащат следващата седмица и... и така се дадоха ну, и. Но просто прекрасно беше. И когато абсолютно бях разорен, нямах никаква пари повече. Трябва да избягам пак до Финландия и тогава плач. Това е тук в самолет си се върна българия. Твоя страна, си е това е като... Тя е гад. Идам. После повече. Аз бих помолила, ти отвори и другата приказка за образа на чужда меца, на храмена е богат, французойката също. И винаги с откътювах. Ще ви помоля, докато представя останалите участници, да дам микрофона, да мислите. А, усещате ли, че нещо във вашия творчески процес се е променило тук? Заради Търново? Заради българите? Заради промяната? Сигурно е, че има, но така. Помислете си как да го структурирате, за да дам думата на обратната посока на българите, които са тръгнали към. Средна Европа и които имат своята мотивация, за която ще ни говорят сега. Започвам от 2002 година, когато заминах за Виена. Нашите две съдби са биса една съдба, защото Мартина няколко години след това дойде също в Виена, заради мен, без нито една дума немски език, както също така и аз бях приятел в Академията по израстни изкуства. В 2002 година учих в факултета, трети курс, незавършен. И ме прееха в академията, без да знам една дума немски език, за мен, колкото е В началото беше, както те разказваха, колкото е трудно било за тях, колко трудно. Може би малко по-трудно беше дори и за нас там, защото ако те, ако те са бедни, ние сме били още по-не. Така и. Да, може би обаче напреха в, в, в Академията по изящни изкуства, мотивира да се запознаят с а, едни нови хора, с една нова култура, с нова, нова атмосфера. Въпреки че вияне е на час и 10 минути със самолет, мисля, че държавата прави доста повече в... от страна на културата и за хората, които се занимават с съвременно изкуство там и за младите творци и е по някакъв начин по-отворена да приеми други хора, които се занимават с други искусства, с друг вид култура и да ги подпомага по един или по друг начин. Това, което за съжаление в България днес не се случва. Ако бяхте останали в България? Не мога да ви кажа. Не знам. Мисли ли сте за това? Да, мисля съм, да. Но нямам някакъв точен отговор, Те ще да се случи. Но динамиката и атмосферата, която ме посрещнаха в академията и в Виена, на хората, на средата на общуването, беше доста по-различна, отколкото това, което съм изживявало в търно, ще това съм израснала в търно на 21 годишна възраст. Както индетор каза, той вече беше избрал мястото, където да живеем. Аз по-скоро го последвах, след като завърших училище. Озовах се там на 19. Беше доста трудно в началото. Не знаех изобщо на немски. Бях учила испански и английски в училище. И не беше изобщо мой план да заминавам в чужбина. Просто година по-рано се срещах на с него и така спонтанно взех това решение да замина. Дори нашите не знаеха, че ще заминавам. Сега 10 години по-късно, през тази година завърших магистратура масови медии и комуникации. Дипломата ми работа беше на тема Българските мигранти в Австрия и по-скоро интеграционната функция на медиите, по примера на българските мигранти, живеещи там и начина по който те използват тези медии диаспората, всъщност, за която живеят. От една страна, медите, които използват, австрийските медии, които използват, от друга, до каква степен се позовават а, на българските медии. Задатите бяха доста интересни и репрезентативни. 500 човека взеха участие в анкетното допитване. А, ми, смея да твърдя, че а, може да се наблюдава една нова форма на, може би, на живот в чужбина, защото... Те по никакъв начин не са загърбили България, доста се интересуват от това, което се случва там, обаче от друга страна са и достатъчно а... интегрирани в обстановката и в ситуацията, в която се намират, тази в страната, в която живеят. Така има някакъв баланс, който доста позитивно бих мога да оценя. Мисля, че ако преди 50 години иммигранството се случва по начин, по който загърбваш татална страна, от която идваш, понеже не си има възможност, вероятно, да се върнеш обратно и изобщо съвсем, бил, съвсем друг е било света и на медиите, и на комуникацията като цяло. Сега е доста по-позитивно всичко и някакви си връзката с мястото, където идваш и мястото, на което се намираш в момента е по-лесно и стойна Тих казал, че е интересно да говорим за културното намазство, което се случва в Европа, а не за това, какво една държава губи или печели от това, че Млади хора пътуват, което е съвсем нормално на час и половина или на два часа, на два часа и половината да, в Лондон да живеят в Лондон или в Париж или в Хелзинг или в Берлин, както има голяма част от нашите младежи. Но тези хора, които живеят там, те се връщат в България, дали са от София, дали са от провинцията, от Велико Търно от Барна, но те се опитват по някакъв начин да поядат това, което те са правили там или Тяхното изкуство и тяхната култура, която те са научили, видяли, изградили, изработили в България. Така че, мисля. Това беше втората стъпка, която щяхме да изминем. Благодаря, че а, помагате да я направим. Аз имам незабавна оферта, ако това лято предадете на български, ще имаме ангажимент да а, публикуваме. А, защото. А! Да. Къде е? <laughs> значи банка готвя. Издание сборник за българите живещи чужбина и различни студия, които се провеждали. Върху Да, и още двама други автори. Не съм сигурна вземена в момента, не искам да <съща> давам грешна информация. Но предполагам, че изданието ще излезе през май месец и <съща> моята дипломаралът е също част от сборник, така че... И трябва да бъде <съща> представена <презношност>. тук. Добре. <съща> <към> се тя, <кой> ми показва. <към> Направихме първата стъпка. Всеки от участниците се представи или представи групата си, както направи доктор Андра Ангелува. Да моля да ми извините. Следва втората стъпка. Изкуство България. Колко Финландия? Колко България? Какво? Изкуството? Това <ръква> е <ръква> изкуството, как правиш? Ага. Колко е приватко, Няма нищо... А, трябва... Може ли, кога идвах тук, изкуството ми беше. някъде е. Беше така, че... А започнах да виждам нещата по-ясно. Нещата, които безважни и истини. Че някак си виждах през културата и през е, човешката светлина. Започнах да виждам по-ясно някакви елементи Финландия, който... И това няма значение да е финландец, това, в мой случай, е Финландия. И някакви елементи, които ползвам да показвам нещо много важно. И, и това е някаква концентрирана. Неща, че когато аз съм Финландия, аз съм вътре в тази океана, Финландска океан. Но когато кога кога съм тук, някакси като аз съм в джоба. Някаква мога да гледам, наблюдавам нешта от сърцето, като някакси от емоционалната ми част. И тази част чисти тези всички неважни работи. И тогава виждаш, че и, и това е, се най-елементарно нещо, което става в изкуството. Но ако говорим какво става в човека, кога човек са живее, а смакате вам на стороне, кога, кога ходи в първи път в Петербург. И това е, вместо голяма, аз не знае, руски тогава, и, и това някакси, ако човек е чувствителен, и няма много големи такива Как ти казваш? Как казвам? armory, kuch, kuch, kuch, pojete, kde, kde, kde, nešto jak To nebo Pazi něco takového. to se čupí, eventuálně. I to je hluboko, protože to je člověk, tací vlastně si, se čupí, to je povečeno, tazi si okolnost, tato středa nepokrepí tací si person който влизала в културата, защото ти повече няма покреп, нямаш като то Ехе, Томи, Отрой, Хувари, е, е, е, е, е, така. И приятели, които познава за 30 години, 20 години. И така е, и, и това е друга тема вече, и това е по-психологична тема, и това е много хубава, и това е прави човек по-голяма. Или луд. Няма ми <рес> И така, че. Но изкуство аз не рисувам къщи, тези торновски къщи не рисувам. Не? Не. А всъщност, моето е една картина имам, да, къде е една зим, зимна нощи, но това е поотива по космосно, там, е, там, е, там е покрива, и котка, и дим, и е булгарска комин. И така. Но искусството ми не, не като някакси не... Не, не, не, не като зависим те... Като... Разбира се, аз не мога да, аз мога да говоря сега така. Там винаги действат нещо, което не познавам. Но повече усещам, че тази. Те са по-финалски или тази. Това е мой първонационален език. Не като език, но тази моя образование. Образ, образ. Да. Окей, той вече е пофиландец от,като е в Търново, Еми, през работа. Аз преподавам францски. Значи през работа... Аз съм много върхан сезон. Но аз оставам заради работа, заради хората и заради място. И трите да. Работа, защото исках да продължавам с какво, какво започвах, когато за, пристигнах тук, за хората, за приятели, спомена танц, предаваш изкуството на езика и културата на Франция чрез езика. Как ги оценяваш сега тук към Каман а, моя френския е муза! Не е на А, Ти представиш своята страна. <laughs> да. Как я виждаш сега от тук, от Търново? Това... ли е? Ми, не не е същото. Не, разбира се, но... Идеята за френски, френска култура тук е много романтична. Дали Франция, Париж и... Но това е интересно, защото ние в Франция не знаем нищо от България, съжалявам, но не, не знаем. знаем за София, може би, но, може би, да? но не знаем много от тази държава и да, тока това е разничество. Ти си пионер? И превеждаш франската култура тук. Да. Ако работиш в София, дали ще живееш също като в Търново? Не знам. Да, мога да ти кажа как, как в София. Не, не знам. Нами не в родния ми град. Аз съм с от Търновско, така че ще бъде симетрично. Добре, до тук. Нашите приятели от Финландия и Франция. Да видим какво се случва с българите, които са в Виена. Това е страхотно. Не, не, това за културата. Колко повече българи, колко по-малко. Еми. По-малко българи. Колко по-малко българи? Не знам как да го на въпроса. По-малко българи не би казал, като се презентирам като български автор и с. Изкуството ми, дори миналата година имахме една велико търново специално, имахме една много хубава изложба, която се казах ще спя хвозе и тази година имах дъвта участие в България. Не бих казал по-малко българин или повече чужденец, но двете места е Дали съм в България или в Виена, дали ще работя по е там едно моче, което е Мишо, та направи изложба, която беше с български автори в Софийска градска, които живеят в Виена. Има една много доста голяма community, общност от български автори, които са в Виена. И са доста актуални и на българската сцена, и работят доста активно и на българската сцена, и за българското изкуство, както в България, така и по света и го разпространяват в същия начин, както биха работили в България. Е, Добре, като творец, можеш ли да подкрепиш неговата теза, че като е дошъл в Кърдново, той е станал повече хилански подължени. Не искам да кажа това. Може би моето да мога да го тесня. <прави> и моето разбиране е този <прави> А Така го е почувствал, така, така го е направил, така го каза. Е някаква остротна повече да бъдеш... Както, той каза, че не, че не рисува великотърновски търновски къщи. Естествено, каза, че стана юландец. <съкък> не, той просто много добре го изрази, защото просто го чувства в себе си. И, така, и по такът начин го е показал, Ето, усе че усе си шкушлито. Усещаш такъв процес в теб, като творец? Като творец, а, да, така, това, което направих миналата година, беше една серия от 71 сумки по филма на Бинка Желяско Привързания балон, който е от 66-та година. И първоначалната ми идея беше всъщност да го покажа в Австрия, но така се случи, че го показах в Велико Но и не мисля, че има някаква граница. Дали живея в Астрия, дали съм го показал там. И би казвам, че съм повече българен, когато така беше темата, която ме заинтересува и какъв начин работи. Така че си изразих по един по-лесен начин въпроса. Изости ли се усета към собствената култура и нуждата да презентираш собствената култура, когато си малко отдалечен от нея и може да гледаш от дистанция? По-възпитам, така би трябвало да го формулирам. Ще предам въпроса на мартин, когато се занимаваш с медиите. От дистанция. Да, изостря се определено, поне при мен така подейства. Аз и това не е първата работа, не е първото нощно изследване, което се занимавам с българите в Австрия. Предишната тема беше за журналистите в България, например, и за свободата на словото и свободата на медиите и работните условия на журналистите. По-скоро точно толкова българка съм, колкото съм била и преди да замина, дори може би интересът ми към България е запазен повече, тъй като дистанция някак някакви човек е, вижда по-скоро по-големи проблеми отколкото тези древни детали, които може би празнат, когато човек живее тук и е, да си остават да, на страна и. Мисля, че и повечето българи живещи там, също запасват. До голяма степен. Дори повечето от тях всъщност живее в една българска общност. Низизъйто да от нея. Използвайки само български медии, да речем, или пак само с българи. Хайде да контактуват само с българи. Не е толкова лесно човек да се интегрира в една чужда държава и в една чужда общност. В началото, особено винаги търсиш контакт с хората, които вече са тито някаква степен познати и културата, която вече ти е позната, то това е неизбежно. Впоследствие, в зависимост от това как се живееш професионално или в социален план, да, е възможно и хубаво да търсиш тази интеграция или по-скоро тази връзка с страната, в която живееш. Иначе е безсмислено всъщност. В моя случай аз по-скоро се опитвам да, да живея както в Стриската, така и в бугарската окно да загъбва нято и другата, по-скоро да създавам връзки между тях. Искам да кажа нещо само, че ставаме доста по-чувствителни, когато живеем извън България към България и към това, което се случва в България. Така, ако мога да резюмирам този тур от а, разговора, от Финландия и от а, а, България има една и съща концепция, че одречавайки се от страната на происход, чувствителността към нейната култура, чувствителността към наследството се изостри. Не Важни, до важни да, за големите неща. Сега бих направила третия тур въпроси към вас и след това давам микрофона на публиката. Какво прави човек в мястото с нова култура в което е? Какво иска да прави и какво не иска? Иска ли да се интегрира в местната култура, в местния културен живот? Иска ли да запази някакво своя пространство? Как се чувства твореца в чужбина? То ми пак зависи от човек, как е психологично настроен. <къв> Но в мен аз имам мое пространство и ако мисля как само, ако сравнявам Финландия, България, и Финландия хора има голяма територия. Като те са по-резервирани и, и така, че. Но аз не съм типичен финландец, а съм тази. Може би това тази рушка, тази. Не приличам на финландец много и така, но. Ну... Аз съм живял, аз съм там и това е мое там. И... Но кога пристига тук и беднага върли се бътрево. Я си имам голям Гулям Космеце, что живе тогава, там, на, на университете, говорих русски. И срестнах местните художници, които сега всички са подчинили. Прватко Радков, поет, и пеше Велио Митьев, човек, и веднага водихме на седен бар, там напихме и говорихме и това веднага влиза с вътре в културата. Толкова бързо и силно, няма как. Няма ням, ням връщане. Да, и това... И това мой късмет тези, че аз говорих руски. Ако аз не... Сняте да говоря руски, тогава няма как. С английски, никак. Мога да общувам се с млади хора. Ja. Които, който не съм Е, e, какого... добре, не Да, но е говомо, но аз винаги пред защото те носи днес стара и несто по истинска те има, те мириш, миризма на, на... Не, не чак антично, не такава катоно, рак-корак ввъв <laughs> него. То то и носяте се антични поезия и така има. И, и... Така. Чакай да си дава пак тези въпроси. Не стежнала. Но, какво. Какво тези? Какво ти се прави тук? Ами, да. И какво не ти се прави в никакъв случай? Ами, аз имам такова. Аз винаги. Повече съм като. разчетам на емоционално чувство ми, някаква, някаква, може да наричат това шест чувства или сетиво така, а се отивам там, къде мисля, е се интересно, И е нещо хубаво, може би да чак мен там. И затова аз винаги намеря хубави, хубави работи, разпилявам по някакво нещо друго. И най-голяма ценност на мен е бил, през целта тогава това тези хора. И И го карисува фателите на Георги Стойков. И мали той беше така болен и от и но той все още идва идваше там то има той пише книга. али нещо. Такава и имаме интересни разговори с него и Стои И хора бе много умни, много интелектуални. И че аз не мога с мой руски да, да изследва, да ги. Но така, че това безе мое съкровище от тази период. Ця. И разбира се, цял като чувства на страна, волшебна чувства, когато пристигаш първи под някъде, всичко е ново, всички хора, сгради, напитки, ракия, всякакви малки домашна... И, и тези, те са просто, носят нещо много волшебно и. И, и канят. И да, точно така. Канят и искат сред, иската, говорят и много като. И това бе Първите опити много топли хора. И, и харесвах често също причувствието на хора. Че кога сядам се някъде, хора били там. Те като наистина, този човек се ядаше там. И в моят опит по Финландия, но ну, аз съм отлязък, това Много често хора мислят по как излезат и как, как искам да бъде, когато сядам тук. Много хора. Вече като бяха цели и просто така. И това беше много, много голяма впечатление на мен. И, и, и разбира за всички животни, всички. Зато Финландия е много. Хладно. Такова хладно чиста. Няма коне, няма магарчета, няма пиле, няма котки, няма потки, няма нищо. Просто го гори и те Това беше на мен като Боян Чар, защото приятели всякъде. Няма нужда да говоря, бургар ти дивка ти няо хайде елате при мен. Под двора и и там се аз. И това просто е огромно съкровище за вас. Хора не разбират това, да се поживеят с това. Кога излизат от страна, това дава голяма живот в вот. вот, гра, града, както с това. И Петербург беше, там имаше котки. И, там, и, котки, и, котки, там, и ко, котки са там като богове, като макар в Истанбул, се много хора много уважават да има храна за тях, и те са кукъми, здрави, плеспят и така, тук се макат, слаби и така бягат. Благодаря ти. Много е важна разликата и какво ще си вземеш и какво искаш да дадеш на тази култура. Така че продължаваме с теб. Ти и тукшната култура. Добре, за интеграция, нали? Да. За... Добре, като Томи каже, Ракия помогна много <рисъм> България. <рисъм> <рисъм> Но аз имах късмет също, защото намерих а, приятели през Катериния. Аз и Катерия и тук има, като спор, има много хубави места и така. И как даваш, какво как, даваш, какво про, порушаваш. Ми, това не, не може да, не мога да, да, го, да го кажа. Е, но в началото, разбира се, човек намери да, да, се, интегри, да, да се интегрира много бързо с, с, с културата и от началото си исках да знае език езика, но <съща> беже много трудно. <съща> и аз да, сдавам език и също проучавам. език от, от тук, да. <съща> Какво друго? <како трудно? съща> въпроса. <съща> Добре. А, по въпроса за ракетата, като универсален ключ. през 2000 година бях твърдо убедена, че трябва да отида в Америка, и да работя сред най-новата вълна емигранти там, обаче държавата не се интересуваше и не подкрепеше. И аз си намерих а, начин да направя пари и след това да намерих хора, които да ми помогнат бързо да вляза в а, общността на българите в горната бургарска махала, в Маян. Да не се бърка с долната варнарска махала. И аз питам, окей, аз имам само един месец при вас, толкова са на парите. А Как мога максимално бързо да се запозная с хората и да ме приемат те, за да правя моите интервюта. И приятелят, който ми помага да е жив и здрав, той е Енчо. Енчо каза: Ракено парти. <laughs> Тогава още можеш с багаж да се носи ракия в Америка. Аз нарецвам 5 кг ракия. Направихме едно мега ракияно парти. 40 души, които след това. За 30 дни ми отвориха душите и сърцата Имаше имаш още много парките, но това е другия разговор, за който ще продължим през февруари, както се с Галин. А, продължаваме другата общика, от България към Австрия, към Виена. Аз да кажа само за ракията. Първият ден, който попаднах в академията в Виена, беше около 9.30 сутринта. Една българка ма посещна и каза, и сега ние тук си имаме една традиция, ще трябва да спим по анархия. ракия. към нас се едини един друг младеж, също българин, който живее от в Астрия. Тя извади по една ракия, всички и след около един час бяха някакой около 15 човека от цяла Европа. И, и така, в 10 и половина просто изкуството и ракията сближават много. Отварят... Uh, Отварят различни мирогледи, е. да. Така, какво искаш да правиш там на място, В смисъл как какво да да тази култура? Освен, че си носиш такия на култура тук. Не, тя ма намери там. <laughs> тя си беше вече там. Няма начин и не. Тя е от всякъде. Ами аз мисля, че както това спомена да си го носи в себе си и аз по някакъв начин малко или много си имам това в българското в мен и с всяко една работа, която правя. Мисля, че го показвам или доколкото да мога. Но не се опитвам по някакъв начин задължително да натърпвам на това българската култура и така че трябва да бъде е, показвана и национална и традиционната Не, не, искаш да се интегрираш в Еми аз мисля, че интеграцията е доста важна за комуникацията, която се осъществява и това, което Виена, Виена предлага като един голям град е да може да се ходи на различни мероприятия като изложби, си концерти, театри и всичко това, което ти го предлага културата там по някакъв начин да го приемеш и да го посещаваш и да го вземеш със себе си. Ами аз а, искам хем да направя едно представяне, хем да задам един въпрос а, а, тази вечер, тъй като надслова на събитието е «Добре дошъл вкъщи». И всъщност искам да ви попитам къде за вас е вкъщи, защото моите наблюдения и изследвания ми позволяват да разделя британците на няколко групи в зависимост от това какво, какво ви обвързва с България, дали те се чувстват тук временно, като някаква спирка по пътя към следващата стъпка. Дали те се виждат а, трайно живеещи и си представят а, старините и дори смъртта си в България. И а, въпросът ми към вас е след 10 години вече къде чувствате вкъщи, тук или там. И съответно към а, Виолет и Том къде чувстват а, вкъщи. За мен вкъщи безспорно е България. Винаги е било и... Това, че живея в Австрия, по-скоро течение на обстоятелствата, но вкъщи къщи е като някаква тайна, тя на мен е по-скоро в България, вкъщи като нещо малко и е апартамент, в който живея в момента. Той е в Виена, но в принцип, мислейки за къщи, това е винаги родината и мястото, където съм израснала, където са моите първи спомени. Да. Къщи Добре. Добре. За мен има много долги като корени в, в Франция и зарето в Франция винаги ми, Южна Франция, в планината при мајка ми винаги ще бъде в кошти. Но тука за мен много е чес... да, честно да се чузвам много е лесно да се чузвам в кръщи. Да, и тук разбира се, ам, и а, дори не оставам тук, винаги ще, ще се чувствам вкъщи, когато ще се върна, да. да. Може да кажа само нещо? А, да. Това е много интересно, защото когато се усим се прибираме и казваме, че отиваме от дома, че се прибираме вкъщи, а когато сме тук казваме, че отиваме към Виена. България не ще остане вкъщи. На мен ми, той вече каза къщ. И няма значение, защото това е момент. И винаги, кога нямаш значение дали това е Финландия или, или Русия или Естония или Индия или, или България, но тук нещата се обират най-много на мен, който са подходни някои. Подход? Няма значение, дали е бурман, но като... Сходни, сходни, да. Такава, че елементи са много добре на мен. Има много светлина и, и, и Финландия са да по-далече и по-далече. някак си като не виждам, това е повече като се живе там по-сериозно. Мога да отивам там, не може да отивам там месеца, година мога да, но за това не, не виждам. Сега е пане типограф. Там е къща и, и след това ще някъде на мака село близо. Хотници. Е е, При англичаните. Да, там има други. Там има българи, там има руснаци, там има един француз. <сънъжи> <сънъжи> <Da. сънъжи> да. Да. No. Да, дом е къде спя и къде е моето нещо, къде е най-много къде е yeah. моят статив. Това, тогава, нещо, то това е абсолютно е таков кръг тогава. Няма значение как го виждам. Но, но, т, друга тема е кога излизам от къща. Това е важно. Какво става в улиците, как чужбам. И тук кога излизам неакси како секој ден ен еакси жива жива и пълна со живота и тоа отвасен Финландија и изгледа и разлика е голема сето тоам веќе многу години култура достигнана до, до тази момент кога э, гора достигнана момент кога ништо не расте само така Малка... Uh, Чакат пожара. <laughs> Айде, ела, там гори всички. Тапотвод да отново. Да, трябва да правим нещо за ста, тази... Това, като усещам вятъра, в, вятра, в, в, в, в, в И тук всички движи хубаво. Аз говоря само от моята страна, за като като чужденец, няма съмнение дали на бъдещето да говоря перфектно български, винаги ще бъде чужденец. Винаги аз съм на страна малка. И това се си врага, по улиците срег, гледам какви хора, как ти гледат на мен. Ходим, да купувам нещо как продавач как гледа гледък, как... казва ли нещо или, или ходим на дентист зато лекар. И просто никога няма толкова хубави опити, като тук в България, кога ходя в съболека. Малени колко, наистина, е и... колко... те са, те са причувствие това, което казах преди. Те, те са като те. Те нямат тази греха на съболекар, като в Финландия. Те са като някакви работници, кога те, те са съболекари. Кокава. Да. И тук те са хора. Те са ва, деве, моми, който помага в Не за Разбира се, там е огромно. Огромно. Там е топло и студено. Топло и студено. И аз предпочитам топло. Да. Изследването обаче показва, че ако човек дълго мълчи, кръвното му пада и почна да се отрямва. И смятам, че тези три тура от въпроси, които направихме, са достатъчни, за да не приспим публиката. А, смятам, че бяха поставени няколко много важни ключови въпроса във всяко от а, малките така, а, експозета. Затова сега втория микрофон е ваш. Имате право на въпроси. Аз ще изключвам, ви е и обратно. Последно. Да. А, значи, лятото бяхме в Шабо, там се запознах с един германият писател, който съвсем случайно бил попаднал в Шабо, вече за трета поредна година и се вършва много често. Там той ми разказа една история, която а, в романа му става дума за 16-17 век, където занелечиите в Германия са били принудени след тяхното учение, което е две години, да работят минимум 5 години на разстояние 500 км от а, техния. Техния техният дом и на, на минимум на две или три различни места, така че те са обикали. и те това по някоя време са се връщали пак в къщи. Но германо-язичен свят. А микрофонът е при вас? Очакваме въпроси, включвайте. Да. Да. Благодаря. Благодаря ви за интересния разговор. А, като човек, който многократно се отказвал да, да отиде и да тъгува другаде, как се връщате към себе си, когато започнете да тъгувате? Добре. да, това е. Хубаво. Въпрос. Аз имам някой, който ми липсва. И може би класическа и, и много типична е просто сауна. И това ми липсва много. И това се строя. И това ще бъде. Ма, ну... Черна сауна. Черна сауна, да. За това не само да къпи си да да чисти това е медитация това е друг вид такова чистота не и, и по понека някак си като този бистър въздух в север липсова ми езерите но ну, тогава може би ако е много како, упорит, ценеиската отива. Но аз нямам такова, че падам някакви. И тогава рисувам нещо или, или слушам някаква музика, която носи на мен там. И пия една часа винце и... И, и това е... И... Аз може я да кажа, аз съм правил това като оръжие на мен, защото кога идва тази копнес. И това е на мен общо реалност, който тази реалност. И това е по чист и, и... Като аз... Аз това. Аз влизам вътре. Аз мириша и гледам и, и така. Какво как е. И това пълни мен. Аз мога да бъда си, като... Просто така, това е много простия начин. Няма нужда да купуваш билети и да си ставаш ми виста с страна, но е не. Роден. Не, <рива> ne, това е роден. <рива> да, и това също ще като правя, ако ми някой човек. Финландия, приятел. Сядам, може би, малка Това аз си искам <рива> <рива> <рива> Но не, мал, малка винца и сядаш и и усъестна с човека и, и като помниш колко е готен и хубав. И приятели, това то, то, е. Неам, не, аз нямам... И музика е. Музика разбира се, е хубав, хубав начин да. Така, но ну, няма страшни работи. Да, краде. Не, а ще тук съм да слушам. За мен... По добър начин да чета малко и така да правя едно лично добро Да, по но не знам, не, не като носталгия, като нещо много силно. Не, да. А сега си мисля, че съм права, като съм писала преди 15 години, че интернет и GSM дадоха други параметри на носталгията, но може ли не съм съвсем права? Uh, нека да бях, че учи носталгията Аз по-скоро. Ще се върху Сами го за След 10 години, мисля, че носталгията е някакси на едно по-трудно ниво преминала. Да, четене на книги или една Ракика, или.. Срещате с приятели в българи, или един телефонен разговор, или интернет помагат много. И определено е по-бърза. Възможността е да се тази носталгия. Има и мисля, че е и че има. в е ли така Ами, аз искам да отправя един поглед относно носталгията към храната и хранителния хост, защото те също са част от културата. И просто, например, липсата на киш ворен на пазара, който сега може да се намери, или липсата на ракия в Виена, това не е една непреодолима биологична потребност, а това е връзка с родното, с това, което сме закърмени, с това, което е част от нашето детство и от нашия живот. Затова много, примерно британци, след като са били в Великобритания, се връщат с чедърчи, с си хранителни маркети, на които се продават специално техни храни и подправки. Така че борбата с носталгията е също и борба за снабдяване с храни и напитки, които са мили и родни. Добре. Микрофан вечер в публиката. Добре да, се Жоро. Благодаря на госпожата модератор, който така води много добре тази вечерна разговора. На Галин, че организира за поренен път такава дискусия и на всички участници. Моя въпрос е отправен специално към младежа, който живее в Виена. И да благодаря на господицата за него, която така засегна една много интересна тема, и не изпреваря малкото. Моя въпрос е следния. Така или че тази вечер е от да се завърнем вкъщи. От последните така 12 години, откакто младежи е в чужбина, какво е нещо, което да сподели с публиката, като се връща вкъщи, винаги иска. Така, и първо нещо от телефонния разговор, като звъне в България, каквото е то, нека да го сподели, за да можем така да повдигнем атмосферата и да поговорим за още нещо, култура на. Точки, точки, точки. Минахме през ракията, през хората, през границите, през всичко, обаче има още нещо, нестън, за което става въпрос в връщането в къщи или в другите страни, така че нека той сам да каже какво е това нещо, което като се завръща иска винаги да, да бъде направено. Благодаря ви. Благодаря. Скъпи мой батко. Това не е аудиторията, това е бобски с кифтета. Нека <сък> да минем към кулинарната част. На носталгията. Да, благодаря ви за въпроса. Ами, аз понеже съм живяла три години във Великобритания, си имаше меню, което мама знаеше, че трябва да ме посреща с него. То беше крем, карамел и баница. Но в Виена има много български магазини, така че мисля, че носталгията към храната и към продуктите винаги има много българи, така че на пазара винаги може да си намерим сирене, кориза за баница, ракия, печени чушки, лютеница и всичко, което ни липсва за да си направим една хубава българска вечер. Така че мисля, че трябва да има някаква носталгия към храната. Да се върнеш в ми... Не, Не, не можеш, може? интересно. Сиренето, виното. Виното е, е добре, тук е доброто Не ми липсва виното, разбира се. А, сирене, да, много. Но, Но родителите ми правите, не правите сирене, когато бях mm -hmm. малка и така. Томи ти говоре, нали? Добре. Значи мисля, че доста да. Това е, което говоря. Ево. Ще си видите, че сме непалска кухня. Това е история от Финландия. Продава. Сега вземам за малко микрофона. Казвам се Гелен Папов. Ам... Изглежда, участниците доста ги изморихме вече, защото минаха само на тема хранена. <laughs> Огладняха. Аз искам да, да, да дадем микрофона на още няколко човека, които са тук в публиката и те също са българи, които живеят от доста време в чужбина или чужденци, които живеят от доста време в България. Мисля, че те също ще имат интересни неща за разказване. А, и ако мога да дадам микрофона на Йолана. Здрасти. А, аз съм Полякиния живея в Търново от 4 години постоянно, но за първи път ойдох пред 2008 по мен на студенти и така оставах. Mm -hmm. <laughs> Както се вижда, обаче това нещо, което аз бих искала да кажа или може да не питам, а да споделя, е нещо, което един човек в Полша ми каза, след две години вече трябва да в България, и той ми каза, ти как се чувстваш? Защото ти вече не си от но никога няма да бъдеш от там. И това ми беди много дълбока тема за размисъл. И може би аз бих искала да ви попитам как се чувствате вие, като чуженци в България и като българи в чужбина. Тарей ще отговори. Hmm? Рей, yeah, you... no, no, no. Аз се питай го на английски, той ще отговори. <laughs> There one guy in Poland who has been two years living here in Bulgaria and he asked me how do you feel because you are not anywhere from Poland but you will never be from Bulgaria and how do you feel? Oh wow, uh, <laughs> I'm not going to do that in Bulgaria, I can't do it. Uh, yeah, you can do it in English, in English. it's not a problem. Yeah. Is that a question? How do I feel? Um Well, I never cared to tell you the truth. I'm I'm probably the one of the only Americans here who actually lives here. No, you're not. I, I know uh, one more. Well, great. We'll bring it by because <laughs> I have it out um, But, and I'm from the other side of America, which is the Northwest, so it's the other side of the world. And I'm actually from Hawaii, which is the middle of the Pacific Ocean. So I may be the person here that's from really, really far away. And Being from Hawaii is strange because Hawaii is the United States, but it's not America. Because the culture is very different. And then when you go to America, America is huge. Moko Uh And you travel around and you find that every place is the same. It's hard for you to imagine as Europeans, you get in a plane, you fly six or seven hours, you get off. The stores are the same, the buses the same. Everyone talks the same, you eat the same thing, the restaurants are the same, everywhere you go. And, and being from Hawaii, we speak differently. We speak in pidgin English, which is really weird English, which you wouldn't understand at all. And so when I came from Hawaii to uh, America, everything is a monoculture feel like I ever was an American to begin with or a very good one or what you would consider one the kind that you see on television or then movies or in rap videos or whatever you consider a mad the McDonald's side you know all the stuff that you get sold as America which is the worst part of America by the way uh, I don't know that's my answer because it's it's not, <laughs> I'm, not I'm not right there and And I feel fine here. I they probably feel better here in Bulgaria, in Europe, than I do in America. So, sorry for that long-winded answer. Mm -hmm. <laughs> Всякъде може да бъде нашия дом. Ние винаги ще имаме някакви корени някъде, обаче може би, па е, че ние сме художници, защото аз съм художник. Ни дава право да работим навсякъде, няма значение какъв език. Какъв език бореем, нали, дали аз познавам български, английски или полски. От друга гледна точка, нали, семейство е винаги там, където ние си го създадем. I do that for you. <laughs> <laughs> yes, hello. Okay, I'm another American, because there are two of us. <laughs> <laughs> <laughs> no, <laughs> No, I'm an expired American because I, I've almost always lived in France, okay, <laughs> which you wanted to say. And I would like to say just that I came to Bulgaria because I like the place, right? Mm -hmm. And uh, I think that a lot of the uh, people have come to Bulgaria, Because they find that life is easy, the wine is good, Latvia like also like, even cooking, because I came from France. Okay. The the reasons that we came here was that uh wife life was easy. Might also say that it's less expensive than the rest of Western Europe. Okay. And we originally came on holidays because we have uh children and uh living here in summer, it's a, it's a nice place, okay? It's a nice place for holidays. Now, I live here all the time, and it's a nice place. What can I say else, huh? Is that good enough? Yeah. Okay. Right. And how about you? No, no. No, oh, come on, come on. Do it. She's typical Finnish, very yeah. Come on. <laughs> <laughs> yeah. Come on. <laughs> okay, okay. Michelle, what will you share with us? Нотон, Фейсбук. Are... <laughs> <laughs> ами аз мисля, че имам доста подобна история като Нестор, защото също живея в Виена доста време. Обаче, имал съм възможността, освен да живея в Виена, да живея на други места, за което много се радвам. И бих си пожелал на себе си, знам, че е трудно и на други хора, бих си пожелал да не се идентифицирам с определена страна, независимо дали това е... България или Виена, защото смятам, че по този начин а, така доста глобални, глобални проблеми ще бъдат решения, ако хората по-малко се идентифицират с, с страната си. А, единственото, което мога да кажа за, за себе, си от моята точка, аз е, вече съм го казал тук в самото заведение, но ще го кажа още един път. So, here I am. А, Калин, ти имаш ли нещо да споделиш с нас? Ти сколко се завърна? Здравейте, аз съм Калин. 13 години ме нямаше в Велико Търново и мога да кажа, че за мен чувството за България никой не е препусна дори за един ден. Постоянно мисълта беше вътре, в главата ми и планът да се върна в България постоянно работеше. Така че много зависи ако човек а, малко се отпусне и го остави този план да се рее някъде. Някъде имам лични примери от семейството, като кръсници, които вече 30 години в Америка и по тяло нали, все ще се прибера в България, така този план, те не са сериозни на тази тема, аз винаги съм бил сериозен и, и просто носталгията ме лично ме изяждаше и реши да се прибера и откривам всички тези хубави хора и това е. Аз обаче имам чувство, че има доста остра дискриминация за нас тука, всички вие се държите чаши и си пиете, а ние смучам вода и стоим красиви и се представяме. Църве, а? А, така че си мисля, дали не е време да преминем към по-неформални разговори и всеки да може... Вече идентифицирахме, кой е в чужбина, кой е в България и всеки може да пита всеки за това, което го интересува. Благодаря, че бяхте толкова благодарна публика и толкова спокойно си говорихме за един много важни неща. Продължаваме неформално.